Teatru radiofonic viața asta în definitiv. De Brian Clark. Traducere și adaptare radiofonică de Dorin Drone. Dr. este de urgență în sala de reanimare. Doctorul Emerson este chemat de urgență în sala de reanimare. Doctorul Emerson este chemat de urgență Tedler. da, să o râșe, Înainte de a intra în rezervă la domnul Harrison, este bine să știi câteva lucruri, da? Da. Nu de alta, dar ești nou aici în spital și domnul Harrison este un pacient cu totul aparte. Un caz excepțional. Da, doamnă, eu am auzit câte ceva. A fost adus aici acum câteva luni ca o urgență după un accident de mașină. Avea o mulțime de fracturi, plămânul perforat, dar ceea ce a fost mai rău, fractura coloanei vertebrale. A stat între viață și moarte complet inconștient două zile. Toate fracturile și rănile au fost remediate, dar a rămas complet paralizat pe viață. Iar noi trebuie să asigurăm toate funcțiunile vitale de bază. Eu ce va trebui să fac? Trebuie îngrijit și supravegheat. De altfel este perfect conștient și e o personalitate în lumea lor. E sculptor și profesor la beleate. Altminter, nu ai nimic deosebit de făcut. Îngrijirea corporală, masaje, curățenia și, desigur, urina. Tratamentul medical indicat, tot ce ai învățat la școala de infirmiere. Nu se va face bine niciodată, doamnă? Mm. Și ce se va întâmpla cu el? Când starea lui se va stabiliza complet, va fi transferat la un sanatoriu de boli cronice pentru irecuperabil, în care se poate sta mai mult. Pentru tot restul vieții? Da. Hai, hai să intrăm. Da. Bună dimineață, domnule A Arătați foarte bine astăzi, domnule Hersen. Sunteți foarte amabilă. Mulțumesc, soră șef. Vă prezint pe infirmirea Sedler. Este nouă la noi și ne va ajuta în munca noastră. Bună dimineața, domnule Harrison. Bună dimineața. Mi-e teamă că nu o să vă pot întinde mâna. Hmm. Va trebui să mă frecați pe spate, ca celelalte surori, și să vă ocupați de toate. Obstetrică, ginecologie, lenjerie, mușa margă... Până una alta trebuie să începem masajul, da? Știți că e foarte amuzant? De mult ori am visat să mă aflu în situația asta Să fii grav rănit? Nu, no. Să zac într-un pat și să fiu masat de două femei frumoase Dacă continuați în felul acesta, domnule Harrison, nu am să mai aduc aici surori tinere și frumoase Cu mine sunt în perfectă siguranță, soră Cred că acum e mai bine, nu? Nu, da, e atât de bine că nu mă mai pot gândi la nimic Trebuie să vină doamna doctor Scott E ora de vizită. Ah, iată Bună dimineața. Bună dimineața, doamnă doctor! Vă rog, continuați. Eu nu, nu, tocmai terminața, vă rog, pofiți. Da. am Mă făceau frumos pentru dumneata, doamna doctor. Ești vesel și bine dispus în dimineața asta. E minunat, nu? Curajul spiritului uman. Ah, e mare lucru când spiritul uman e ok. Ia. Uh, cum stai cu plămânii? Hmm? Bum, bum. Bum, bum. bum bum. Bum bum. Bum bum. Bum bum. Bum bum. Ce spune? Cine? Inima mea. Bine, înțeles. Ce secrete îți spune? Îmi spune că te simți mai bine decât acum patru luni. Ha ha. Eu inimă vitează, păstrează secretele. Ce secrete? Ca așa frânt cum bată ea tânjește după o femeie în halat alb <coughs> În dimineața asta e o vizită a medicului șef Exact O să apară aici ca Zeus din Olimp Cu nimfele și faunii lui e, Nu e frumos din partea dumii să-l ironizez Își face din plin datoria față de pacienți Mai ales față de dumna ta Când ai fost adus aici a făcut totul ca să te salveze Eram puțin cam ototorit, nu așa? Dar trebuie să ne punem problema de ce? De ce ce? De ce atât ostenală? Uh, pare puțin că am agitat în dimineața asta. Am să trec mai târziu cu doctorul Emerson. Uite, sora ți-a adus cafeaua. Eu am plecat. V-am adus cafeaua de dimineață. Mm? Aici un fel de lapte cu un slab gust de cafea. Nu vă place? Ba, da. Mm. Dar aș prefera o cafea adevărată, fierbinte și neagră și amară și tare Ce te-a făcut să devii soră medical? Am dorit asta de când mă știu hm? Dumneata, de ce te-ai făcut sculptor? Asta e bun. Te-au și învățat că atunci când ți se pune o întrebare personală să schimbi subiectul Sau să pui tu o altă întrebare, nu-i așa? Cam așa ceva Asta înseamnă să te comporți profesional în schimb, pacienților li se cere să nu fie inteligenți, iar când unul este, asta e supără. Pare furios, eu sper să... Nu pe tine, Nu Vreau să spun sora să. <cute> nu pe tine, nu pe tine. Sunt furios pe mine, așa cred. Să nu spui că e inutil. Ba da. Sora ai terminat? Da. Domnul doctor Emerson e aici. Da, doamnă, din imediat. Îmi vine de bine ce așa furie. Vitalele sunt locuri ciudate. O șiră a spinării frântă e un lucru normal. dar un cearceap mototolit... Bună dimineața! Bună dimineața! Cum te simți? Bine. Alerg prin cameră de acolo până acolo. Așa. Doamna doctor, văd că e prescris varium. Da, da, da. funcțiile renale se prezintă mult mai bine, nu? Da, uh, ureia e normală, iar culturile sunt sterile. Da, bine. Mm. Uh, domnule Harrison, se pare că suntem pe drumul cel bun. Deci, când credeți că-mi puteți da drumul? No, e greu de spus. Serios? Da, o să-mi dați drumul vreodată? Da, da Sigur că ai să pleci de la noi chiar curând Mai eliberați sau mă transferați? Această clinică este pentru pacienții în stare critică Când obținem o stare stabilizată puteți fi transferați și îngrijit într-un spital mult mai liniștit Spuneți-mi mai limpede, vă rog Ce șansă am de a fi măcar parțial independent de o supraveghere medicală? Credeți că voi mai putea merge? Nu Sau să-mi recapăt posibilitatea de a mă folosi de brațe? Nu. Vă mulțumesc pentru onestitatea dumneavoastră. Eu, în locul dumneavoastră, nu m-aș preocupa atât de mult de asta. Domnul doctor Scott v-a prescris ceva care o să vă ajute foarte mult. Este de necrezut cum reușim să acceptăm unele lucruri. Eu cred că ar trebui, doamna doctor, să-i chemăm și pe doamna Boia. Da, da, da, bineînțeles. Vei fi foarte surprins când îți vei da seama câte lucruri vei fi în stare să faci. Bună ziua! Mm. Până la doamna, doctor, ce doze ai prescris? 2 miligrame Nu, e foarte puțin, va trebui să crești până la 5 Da, domnule, doctor Trebuie să căutăm să-l mutăm de aici în cel mult o lună Fiecare pat e prețios Bun, bine, îți mulțumesc Trebuie să mă grebesc, am o ședință de comitet Credeam că nu prea vă plac ședințele astea Cui îi plac, dar am neapărat nevoie De un aparat de respirație artificial Am foarte mare nevoie Eu mă răs succes? Da, mulțumesc, da. Soră, da. ai pregătit valumul pentru domnul Harrison Desigur, doamna, doctor Primul am să-i dau la ora 12 Ar trebui să-i dăm unul chiar acum Da-mi-l mie, îl dau eu am mulțumesc. Vreau să stau puțin de vorbă cu el Ți-am adus ceva care o să-ți facă bine Dumea ta personal Crește calitatea infirmierelor dacă merge tot așa, am să cerca ca prima clizmă să mi-o facă sora șefă. Nu va fi prima oară că o face și nici măcar am iau. Da, probabil că la școala lor li se spune că lângă fiecare oală de noapte stă o viitoare soră șefă. Bine, eu pot să iau tabletele astea, dar dumneata ai nevoie de tranquilizante, nu eu. Doctorul Emerson și cu mine credem... Voi amândoi nu puteți face nimic pentru mine. Eu sunt paralizat și voi neputincioși. Asta vă deranjează. Și singurul lucru pe care îl puteți face este să mă opriți de a mă mai gândi la asta. Adică să nu mă mai lăsați să vă deranjez. Așa că eu iau tableta și voi sunteți liniștiți, tranquilizați! nu e cazul să te chinuiești înutil, cunoști ah. situația. nu e cazul să te tai cu capul de pereți. Deci, dacă singura mea posibilitate de a simți ceva o am numai la cap, soluția este să dau cu capul de perete. Și dacă se întâmplă ceva cu capul dumitale? atunci o să aibă loc catastrofa finală. Dar deocamdată nu e cazul. Conștiința mea e singurul lucru pe care îl mai posed. Și trebuie să reclam dreptul de a mă a. de ea. Și atât de mult cât e posibil să acționez în funcție de concluziile la care voi ajunge eu. Oh, Binețeles, bineînțeles. Bine. Atunci ia dumneata tableta, dacă vrei liniște, pentru că eu nu o iau. Mm, de acum tot nu trebuie să le iei decât la ora 18... Și dacă vorbești cu Emerson, caută să-l convingi că n-am nevoie. Bine, bine, bine, bine. Am să mă duc la el să-i vorbesc. Mă duc. te rog. Tocmai am terminat de vorbi cu Jenkins, contabilul de la Comitetul de Direcție, în problema aparatului. Ia Tot te mai lupți pentru instalația -a aia? și eu că mă lupt. Mm. Numai că meseria noastră valorează mai mult o diplomă de contabil decât una de medic. Ah, cu ce te pot servi? E vorba de Harrison. Ce? Iar e rău? Mm, din contră. Asta e bine. Uh, nu vrea să ia Valium. Nu vrea să ia? Nu. Ce vrei să spui? Spune că preferă să-și păstreze mintea limpede oh, Asta este nenorocirea cu propaganda împotriva drogurilor Produc reacții negative la oamenii sensibili, chiar drogurile necesare Nu sunt sigură dacă nu cumva are dreptate, domnule domnule Dreptate? Domnule. Când îi ai prescris medicamentul, credeai că are nevoie Da, e, da. Și când l-am văzut, ai fost de acord cu mine Da, da e, de altfel e o doză mică se-am spus că poți să mergi până la 5. Doza psihiatrică este, știi foarte bine, de la 10 la 15 miligrame. Harrison nu este un caz psihiatric. Da. Și cum l-ai convins, oia? Eh, nu l-am convins. Nu, stai că nu înțeleg. Azi dimineața ai ajuns la concluzia care are nevoie de un anumit calmant. Da. Eh, și în ciuda a două păreri calificate, a și a mea. Accepți părerea cuiva complet necalificat? Nu-i calificat, dar el este cel în cauză. Părerea noastră este obiectivă, a lui este subiectivă. În cazul ăsta, poate că o părere subiectivă este mai valabilă, nu? el nu, nu știe nimic despre medicamente și despre efectele lor. Dar poate simți efectele în mod direct. Nu are suficiente cunoștințe pentru a protesta împotriva deciziilor noastre clinice. El protestează împotriva slăbirii capacității sale de a fi conștient prin administrarea de valium. Când a fost adus aici șocat și fărâmat protestat împotriva dozei de dextroza alcalină? Sau a aminofilinii? Sau a unei doze ridicate de cortizon? Astea erau inevitabile și dictate de starea de urgență. E, și asta este la fel de inevitabilă. Trebuie să-l ajutăm să accepte starea în care se află. Numai atunci întreaga lui conștiență îi va fi de folos. Spui că refuzea să ia tableta, da? da? Da. Alo. Sora șefă, șef, aici e Merson. Prepară-mi, te rog, o seringă cu 5 miligrame de Valium pentru domnul Harrison. Da, domnule doctor. Vin eu, un să iau da. și fac eu injecția. Mulțumesc, Mariina. să vin și eu? Nu, nu va fi nevoie. Mulțumesc. Na, Harrison este un om inteligent, sensibil și logic. Dar nu trebuie să te subevaluezi pe tine, Clara. Prima ta decizie a fost corectă. Dar ce faceți? Hmm? O injecție? Uh -huh. Domnule doctor, mi-e teamă că trebuie să insist să vă rog să nu băgați acul acela mine. Nu, este foarte important să o fac. Pentru cine? Pentru dumneavoastră. Eu îmi dau seama mai bine Nu cred, dumneata nici nu știi ce este în siringa asta Cred că această injecție este una din măsurile ce se iau ca să fiu ținută viață Ai dreptate, așa este Atunci nu este important, eu am hotărât să nu mai trăiesc Dumneata nu poți hotărea asta De ce nu? Ești într-o stare de mare depresiune Și asta pămira? Nu, bineînțeles că nu, e perfect natural Corpul dumitar a suferit un traumatism extraordinar și trebuie să treacă mult timp ca să accepte noua situație Nu, no, doctor He, Acum, într-o clipă sunt gata să nu bagi acolo nenorocit în mie! Așa, gata, s-a terminat. Eu nu v-am dat permisiunea să-mi faceți injecția asta. De ce ați făcut-o? Era necesar. Hai, acum încearcă să dormi. Ai să vezi că atunci când ai să accepti noua situație, ai să fii în stare să găsești un nou mod de viață. Vă rog să mă lăsați să apreciez singur. Eu v-am refuzat în mod expres să-mi faceți injecția și dumneavoastră nu m-ați ascultat. Trebuie să te încrezi în noi bătrâne. Bineînțeles că ești într-o stare depresivă. Am să trimit pe cineva să stea de vorbă cu dumneavoastră. Ar putea ajuta foarte mult. Și acum eu trebuie să plec. Doctor, eu vă spun totuși. Nu, am să trimit pe cineva chiar mâine. Vă spun totuși că. Bună dimineața, doamne Harrison! Cum vă simțiți? Minunat! Sora de noapte mi-a spus că ați dormit foarte bine! Așa e! Am și fost foarte ajutat! Aveți ochii foarte vii în dimineața asta? M-am gândit foarte mult! Nu ați foarte preocupat! Ce altă activitate mai sfătui să am? Să joc fotbal? N-aș putea să vă spun! Eu nu sunt decât o sora medicală! E pe dracu! n să-mi spui că ești o sora medicală calificată și mai crezi în povestea cu barza care aduce copiii? Când ne-am luat brevetul de moașă, am învățat că berzele, după ce aduc copilul pe coș, le înfășoară într-o femeie, ca să-i fie cald. Iar noi, cu meseria noastră, îl desfășurăm la loc. Da. Văd că știința modernă face minuni. Da. Oricum, văd că am să stau încă multă vreme aici, așa că aș avea nevoie de niște bani. De bani e nevoie întotdeauna. Îți mai aduce aminte de avocatul meu care reprezenta societatea de asigurări? Hilt? Da, Parcă da, da. așa-l chema, nu? Da, Ai putea să-l chem să vină cât mai repede M-aș simți mult mai bine dacă aș putea primi asigurarea Par o idee bună Bine, bine, am să-l sun și am să-l rog să vină Mulțumesc asta e tot? Doamna Boyle dorește să vă vadă Pe mine? Doamna Boyle? Cine mai ești asta? Doctorul Emerson a chemat-o E o activistă socială Ah. păi atunci trebuie să o văd Pentru că dacă refuz, au să o dizolve în spiert Așa o să ne injecteze. Bine să intre. Bună dimineața. Neața. Domnul Harrison. Eu eram. Numele meu este doamna Boyle. Și-am venit să văd dacă nu vă pot ajuta. Puteți? Cu cea mai mare plăcere. Cum? Mergeți? Da? Și spuneți doctorului Frankenstein care a reușit cu mare succes să-și creeze monstru Și că acum poate să-i da drumul acasă Domnul doctor Emerson este un medic de mare valoare Oh, dar ce frumos a aranjat salonul ăsta Serios? Da, înainte era cam sombru, dar acum Mai formidabil, ce impresie fac culorile astea pastelate foarte voi, Da, da. Ah. Poate că ar fi trebuit să mă vopsească Ei, și pe mine, doamnă. N-aș vrea să fiu tocmai eu detaliu care strică de coru. Da, să nu vă întrerup, să nu vă întreb. Da, de la ce? De la ce ați venit să faceți. Ce aveți da. în program, ce aveți în program. Scamatorii, anecdote recente. Uh. Sau dansul buricului. Eu aș prefera dansul buricului, doamnă. Ai, îmi pare rău, dar nu am costum pentru dansul ăsta. Da, se poate și fără costum. Domnul dr. Emerson... Mi-a spus că dumneata refuz orice tratament domnule. Asta e bine Ce e bine? Nu credeam că auzi ce i-am spus El va trimis? Da Deci dumneavoastră sunteți nou tratament Începeți Deci nu mai vreți niciun fel de tratament Cred că e mai bine să nu continui să trăiesc da. în felul ăsta Da, eu am mai văzut pacienți în starea dumneavoastră Și toți vroiau să trăiască, domnule Pe ce? Pentru că au găsit o cale nouă în viață Cum? Veți fi surprins câte lucruri se pot face cu antrenament și cu puțină răbdare. De exemplu, nu pot spune din primul moment, dar cred că sunteți capabili de a opera cu mașini de citit, poate Aha. cu o mașină de scris adaptată sau Aha. un comptometru pentru calcule diverse. Da, dar eu cred că vă dați seama că numai cu trei activități ca astea nu se poate umple o viață adevărată. Ce ați făcut înainte de accident? Eram profesor la arte, doamnă, mm. și sculptor. Înțeleg. Greu, nu? Ce ziceți de o daltă și un ciocan electronic? Hă? Nu credeți, nu? Sau de o bucată de lut cibernetic. În locul dumneavoastră n-aș disprețui nimic. Este uimitor ce se poate face. Oamenii noștri de știință sunt extraordinari, sunt, domnule. doamnă. Sunt, doamnă, boi, sunt, dar nu destul. Iar eu nu doresc să fiu obiectul unei virtuozități științifice. M-am gândit la toate astea cu multă seriozitate, am avut tot timpul și am hotărât că nu mai vreau să-mi continui viața cu un efort atât de mare pentru un rezultat atât de mare. Nu, noi trebuie să facem tot ce se poate, domnule. Nu. noi nu trebuie să facem nimic. Eu am de făcut ce e de făcut și asta e să plătesc cu sparte. Știți, de obicei oamenii grav răniți ca dumneavoastră suferă de o depresiune nervoasă care poate să dureze timp îndelungat. Mai mai de a da seama că viața e posibilă Cât de îndelungat? Depinde e, aproximativ E, nu știu, poate să dureze un an sau doi Sau poate tot restul vieții a, nu, nu, nu cred asta, domnule Poate că putem începe cu mașini de citit Aveți multe cărți pentru mașinile astea? E, nu, nu, destul de puține Aș putea să vă sugerez eu un titlu? Da, sigur, dacă doriți Cum poți fi sculptor fără să ai mâini? E, da Mâine am să vă aduc mașini. Extraordinar, extraordinar. Și? Extra? Toți aveți aceeași tehnică. Când spun ceva cu adevărat important, vă faceți că n-ați auzit nimic. E... Dumneata și doctor ăștia cu profesionalism, mă îngrozitor. Trucuri verbale care vă permit să nu considerați bolnavi niște ființe umane. Pe cum așa? Păi da, da. Vai, da, n-am da, ieșit din fire. Dar da, trebuie să înțelegeți, trebuie da. să rămânem oarecum detașați, tocmai mm -hmm. pentru a vă putea fi detașați. Păi, Asta-mi și convine, doamnă. Detașați-vă, Treceți dincolo de linia care desparte femeia de activista socială și mergeți la alt pacient. Vai, domnule, v-ați dar... ieșit din fire. Dacă care ai fi mai umană și mai ai și pe mine ca pe un om, mi spune că trebuie să mor deja la mea. Nu. Ori eu nu mai sunt ceva uman <laughs> și sunt și mai convins de asta după vii statului tale. <laughs> Tocmai exercitarea așa zisului profesionalism al dumii mă face să doresc să mor, mai dar eu știți, vă rog, Ești, pentru numele lui Dumnezeu! Ești afară! Domnule Harrison, este foarte emoțional, vă rog, Nu știu, dar poate suficitat aproape că se sufocă! E în masca de oxigen, te Nu vă agitați, așa liniștit, Nu mai vorbiți, domnule Harrison! Fără o rajută, asta. asta da sau 20 secunde oxigen Bine, doamna! Așa Așa Sora asta, șefă, e priceputa a dracului. Am scăpat cu viață, fier să fie. Domnule Harrison... A supărat așa Faptul că sunt dădăcit în felul ăsta E în regulă, soră sedlar, Bine, doamnă tocmai a venit și doamna dr. Scott Te simți mai bine, domnule Harrison? Minunat Mulțumesc, soră șefa L-am chemat la telefon pe domnul Hill Și mi-a spus că o să vină mâine Mulțumesc Pentru nimic Doamne doctor, pot pleca? Da, sigur, mulțumesc Ce s-a întâmplat? Ce-a fost tot scandalul ăsta? Îmi pare rău Ultimul lucru pe care îl doresc este ca Emerson să revină cu toată farmacia lui. Îmi pare rău de toate astea. Dumneata n-ai nicio vină. Pot să-ți dau un sfat? Te rog să-mi dai. S-ar putea să-l și urmez. Ia tabletele. Doza <laughs> este foarte mică, minimum, și nu-ți va întuneca conștiența, mica i injecția. Ai dreptat. M-am bucurat când am auzit că te-ai hotărât să cer să se stabilească despăgubirile ah. de la asigurare. De unde știi? A, ah, probabil că ți-a spus sora șefă. Da, da, da, ea m-a anunțat. Ai sunt frumoși. Cu, cum, a, cum, ați spus? Am spus că ai sunt frumoși. Cum poți vorbi așa? De ce? Nu ești numai medic. Nu pot spune că te gândești la ei numai că la niște glande mamare. De altfel, ești în siguranță. vine bineînțeles. N-am cum să sar din pat și să-ți sfârșii roche. Îmi dau seama. Te-am făcut să te simți prost? Nu, sigur De ce? De ce anume? Ești o femeie atrăgătoare. Eu admit că nu se obișnuiește ca un bărbat să facă un compliment unei femei în legătură cu sânii ei, când numai unul dintre ei este empat. Unul dintre cei doi oameni, nu unul dintre cei doi sâni, vreau să spun. Nu cred că te ajută cu ceva felul ăsta de a vorbi te privesc cum mergi prin cameră, cum te apleci asupra mea, cum te strânge puloverul. este surprinzător să vezi cât de relaxată este o femeie când nu este un bărbat de față. Cam cum e cazul cu mine acum. Îmi pare rău că te-am provocat. Nu mai provocat. Dar chiar în halul în care sunt am totuși o minte de bărbat. O schimbare pe care am observat-o la această minte e că acum mă angajez în fel de fel de glume cu tinerele surori, căutând sub înțelesuri în cea mai nevinovată propoziție. Ca un om între două vârste, exasperat sexual. Atunci ele părăsesc camera și eu mă simt prost. E de râs. Încă mai am dorințe sexuale. Găsești că ce-ți spun e dezgustător? Nu, nu, Patetic? Nu, nu, nu. Trist. Sunt foarte serios. Cred că-ți dai seama în legătură cu hotărârea mea de a muri. Ai să depășești sentimentul ăsta. De unde știi? Din experiență. Asta nu schimbă valabilitatea hotărârii mele acum. Dacă noi am proceda conform hotărârii dumitale de acum, nu ar mai exista o posibilitate de a avea o altă. Dacă ar fi după medici, ar trebui să devin letargic, liniștit, pasiv, fericit când vine o soră și îmi schimbă plosca sau îmi face o clizmă sau mă întoarce pe partea cealaltă. Astea vor deveni momentele cele mai interesante dintr-o zi. Poate că ar trebui să învăț să fac lucruri extraordinare, cum ar fi să întorc paginile unei cărți cu ajutorul unui miracol al științei moderne sau să bat la mașină cărți cu ajutorul clipirii pleoapelor. Și dumneata te uitat la mine și a spune, nu-i așa că viața merită toată osteneala asta? Și eu am să răspund, da, și am să fiu mândru de realizările mele, mândru cu adevărat. Admit toate astea. Dar asta nu schimbă valabilitatea hotărârii mele de acum. Eu nu vreau să devin fericit prin faptul că voi fi o secțiune dintr-o mașină complexă, iar dumneata moralmente trebuie să accepti hotărârea mea. Nu e conform moralei mele, dar... Iartă-mă, trebuie să plec. Eram în drum spre Mi-am dat seama că erai doar în trecere. Doctore, numai încă un lucru. Da? Serios ca ai sâni frumoși. Oh. Doamne, doctor, nu mă bine? Vreți o ceașcă de ceai? Da, soră, ce faci vrea. Soră sedler te rog adu-o ceașcă de ceai. Imediat, doamne. Luați loc, doamne, doctor. Mulțumesc, mulțumesc. m-am întâlnit. Mulțumesc. Te rog. N-am întâlnit pe nimeni asemănător lui Ken Harrison. Nu? Este atât de inteligent, de viu. Spune că ar vrea să moară. Mulți pacienți spun asta. Știu, soră, știu. Dar el crede ce spune. Este o hotărâre rațională, la rece. Azi dimineață când a vorbit despre despăgubiri Credeam că începe să-și facă planuri pentru viitor oh, Nu cred Era numai ca să ne facă nouă plăcere Sau crede că în felul acesta Nu o să mai administrăm tranquilizante da. V-am adus ce ai. Mulțumesc, Mulțumesc. E Mulțumesc. pentru doamna doctor. Mulțumesc. Mulțumesc, Mulțumesc. doamna doctor Este extraordinar Îl aducem înapoi la viață Utilizând tot ce avem la dispoziție Îi redăm și conștiința. Și atunci el ne întreabă ce să fac cu ea? Și noi ce facem? Le adormim din nou! Aveți o vizită, domnule Harrison! Bună ziua, domnule Harrison! Bună ziua! Răvăți mult mai bine! Datorită îngrijirii pe care mi-o dă soara șefă. Îmi pare bine că recunoașteți, domnule Harrison. Da bineînțeles. Acum vă las, domnilor. Mulțumesc, domnule. Serios, arăți bine. La fel de bine cum am să arăt întotdeauna de acum încolo. E, am, adus, am adus toate actele în legătură cu accidentul. A, nu vreau să vorbesc despre asta. Am dau seama că vei este neplăcut să... A, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu din cauza asta. Nu v-am chemat pentru despăgubiri. Vrei să fii ceva mai aproape de mine? Da, desigur, da, sora mi-a spus la telefon Știu, știu, știu, știu, uite ce e Dumneataia lucrezi și pe cont propriu? Da Vreau să spun în afara faptului că reprezint societatea de asigurare Sunt avocat și desigur că... Deci nimic nu te împiedică să mă reprezint și pe mine în general În afara de problema cu despăgubirea. Bineînțeles B -b -b Și dacă este ceva ce pot să fac... Este că... Ce anume? Scoate-mă de aici nu înțeleg, domnule Harrison. E foarte simplu. Eu nu pot exista în afara spitalului. Așa că ei trebuie să mă țin aici dacă vor să mă țin în viață. Și intenția lor se pare să fie asta. Ori, eu am decis că nu mai vreau să stau în spital nicio clipă. Dar în mod sigur, ei nu vă vor ține în spital dacă nu e necesar. Eu sunt complet paralizat și așa am să fiu întotdeauna. Va trebui să rămân toată viața în spital. Aici sau în altă parte. M-am gândit în liniște și cu toată serizitatea și am hotărât că nu vreau să mai continui De aceea vreau să mi se da drumul ca să mor Cum și vreți să vă reprezint eu? Da, desigur Care este atitudinea spitalului? Ei încă nu știu, dar oricare ar fi E un pas enorm Domnule dar... Hill, vorbesc cu tot respectul pe care îl am pentru spitalele noastre care sunt minunate Știu câți oameni au reușit să-și refacă o viață bună având handicapuri îngrozitoare Mă bucur pentru ei, îi respect și îi admir. Dar fiecare trebuie să-și ia propria sa hotărâre. A mea este să mor în liniște și cu toată demnitatea de care pot da dovadă. Și am nevoie de ajutorul dumneavoastră. Vă dați seama ce cereți? Îmi dau seama, îmi dau seama. Nu vă cer să luați o hotărâre privind viața sau moartea mea, ci să mă reprezentați pe mine și vederile mele față de spital. Bine, bine, bine. Primul lucru este să-l văd pe doctorul... Emerson. Am să-l caut acum și după aceea mă întorc la dumneavoastră. Deci preluați cazul meu. Domnule Harrison, am să vă fac cunoscută decizia mea după ce îl văd pe domnul Emerson. Foarte bine. Dar vă rog să veniți înapoi să-mi spuneți ce ați văzut. Chiar dacă el vă convinge că are dreptate. Dar mă voi întoarce. E, domnul Hill, da? Poftiți, m-a anunțat sora L-ați văzut pe domnul Harrison? Da, da. da e un caz tragic. Nădăjduiesc că veți obține destui bani pentru despăgubire. Poate că asta o să-i mai inserineze gândurile. Domnule doctor, nu pentru asta am dorit să vă văd. Am crezut și eu că de asta m-a chemat, dar domnul Harrison dorește să-l reprezint în cu totul altă chestiune. A, da? Da. Vreați să obțină ieșirea din spital? Este imposibil. De ce? Ca să vă spun sincer, ar -i dacă i-am dat drumul. Ști asta. Și de aceea vrea să plece. Cum și dumneavoastră îmi cereți mie să mă -mi ucit pacientul? Eu reprezint dorințele domnului Harrison și aștept să văd care este părerea dumneavoastră. Bine, bine, de vreme ce v-ați întrebat. Este imposibil. Uh -huh. Și dacă nu mai pentru asta ați venit? Domnule doctor, desigur că dumneavoastră mă puteți concedia în felul acesta, dar... Nu cred că asta ar sluji interesele cuiva și cu atât mai puțin ale domnului Harrison. Eu încerc să salvez viața domnului Harrison și nu este cazul să mi se aducă aminte care sunt îndatoririle mele față de un pacient, de Nici ale mele față de clientul meu, domnule Harrison. Cum vreți să spuneți că ați acceptat sarcina de a veni la mine ca să intentați o acțiune care ar putea duce la moartea clientului dumneavoastră? Eu n-am acceptat. Nu, nu încă. I-am spus domnului Harrison că mai întâi voi vorbi cu dumneavoastră și Acum încep să văd de ce este necesar să fie aparat. Bine. Bine, bine să luăm de la capet. Spuneți-mi ce vreți să știți. Domnul Harrison dorește să obțină ieșirea din spital. Veți lua dispozițiile necesare în acest scop? Nu. Pot să vă întreb de ce nu? Pentru că domnul Harrison este incapabil de a trăi în afara spitalului și datoria mea de medic este de a-i păstra viața. Bănuiesc că domnul Harrison este pacientul dumneavoastră voluntar. Da, Bineînțeles. Atunci sunt obligat să cercetez baza legală a refuzului. Dumneavoastră puteți înțelege că domnul Harrison suferă o depresiune? Că este incapabil să ia o decizie rațională în ce privește viața sau moartea sa? Ah. Dumneavoastră continua să susțineți că domnul Harrison este mental dezechilibrat. Da. Aveți vreo obiecțiune dacă, dacă aș aduce din partea noastră un psihiatru pentru a emite eventual o altă părere? Bineînțeles că nu. Dar de ce nu consultați medicul nostru, psihiatru? Sunt sigur că el vă va convinge. L-a examinat pe domnul Harrison. Nu, nu, dar asta se poate aranja foarte repede. Este foarte amabil din partea dumneavoastră, dar cred că mă veți înțelege dacă voi cere și părerea unui expert din partea noastră. Da unul la cărui părere să nu fie format înainte de a examina pacientul. Da, da sigur. Bună ziua, doamnă. Bună ziua. Alo, la, dăm legătura cu secretariatul și găsește, te rog, pe domnul doctor Travers. Vreau să-l văd de urgență. Cum a fost acolo sus în Olimp? Foarte înorat. Nici veste bună, deci? Doctorul Emerson nu acceptă să te elibereze. Ce surpriză. Deci, ce avem de făcut? Domnule Harrison, am să fiu foarte sincer. Doctorul Emerson susține că dumneata nu ești într-o stare de sănătate mentală suficientă pentru a lua o hotărâre rațională. Mai ales una de o asemenea seriozitate și cu un asemenea scop. De aceea, poziția mea actuală este că nu sunt competent să decizi sau nu dacă are dreptate. Și atunci? Cum ai să decizi? E, aș dori să fiți examinat de un psihiatru independent. Și voi accepta avizul lui hotărând în consecință. Destul de corect. Și Emerson va fi de acord? El a acceptat. Dar trebuie să vă avertizez că domnul Emerson se va putea prevala de faptul că dumneavoastră ați fost primit aici ca o persoană care... Are nevoie de un tratament în baza legii sănătății mentale din 1959. Asta înseamnă că el poate să vă aici, să vă administreze orice tratament crede de cuvință. Poate să facă asta? Probabil că da. Și eu n-am nimic de spus? Ba da, ba da. Dar el are nevoie, în afară de semnătura lui, de încă una. Iar acel doctor din afara spitalului va trebui să fie convins că dumneata trebuie să fie reținut aici în mod obligatoriu. Și chiar dacă acesta cade de acord, putem merge în apel. Atunci să mergem pe calea asta? Fiecare lucru la rândul lui. Mai întâi psihiatrul nostru. Caută-l! Voi intra în contact cu unul foarte curent. Am mai înainte să pleci. Ieri am refuzat să iau un tranquilizant. Și domnul Emerson mi-a făcut o injecție. Asta m-a plegit complet. Dacă o să fiu într-o asemenea stare când o să vină psihiatru, poate să mă închidă aici pe viață. Am să țin seama de lucrul ăsta. La revedere! La revedere! Căutați-o, vă rog, pe domnul Dr. Scott. Da, iau, doctor Scott. Ia l-am, doctor, e trebuit. Ai vrut să mă vezi? Care-i problemă? E, una neplăcută. Am un caz. Cineva a avut un accident de mașină și e paralizat de la gât în jos. Uh -huh. Natural este foarte deprimat și vrea să iasă din spital cu orice preț. Dar în starea lui, întreținut artificial și cu toate câte urmează, nu poate rezista mai mult de o săptămână dacă pleacă de aici. Și am nevoie de timp ca să se obișnuiască cu ideea. Când a avut loc accidentul? Acum șase luni. E mult. Bine, dar au fost și alte răni, și de-abia acum am reușit să-l stabilizăm fizic. Nenorocirea e că el și-a angajat un avocat și că dacă eu vreau să-l rețin aici, trebuie să-l consider obligat pe baza legii sănătății mentale. Uh -huh. Mă întreb dacă n-ar fi bine să-l vești și tu. Pot să-l văd, bineînțeles, dar semnătura mea nu te ajută. Păi de ce nu? Ești psihiatru, nu? Da, dar conform legii ai nevoie de două semnături. Și numai una poate fi dată de un medic al spitalului în care e reținut pacientul. O, fie dar să fie. Nu, nu face nimic. Îmi închipui că e vorba de ceva urgent. Da, bineînțeles. De, atunci semnează decizia și ai dreptul la trei zile pentru a doua semnătură. A, am dreptul ăsta, no, da? Sigur. Da. Și acum va depinde de faptul dacă e clinic într-o stare de depresiune sau nu. Nu, n-ai înțeles. El este un sinucigaș. E hotărât să se omoare. Bine, aș putea să-ți citez mulți psihiatri care nu ar lua asta ca o dovadă a insanității mentale. Bine, dar și eu aș putea să citez mulți psihiatri care sunt ei și o dovadă a insanității mentale. Am oarecare experiență în astfel de cazuri și sunt sigur, absolut sigur că aș putea să-l câștig dacă aș avea timp. Câteva luni. Nu te înțeleg, Michael. Așa că îl vei examina, da? da. Și să-mi găsești pe cineva... Da, da, sigur. Și eu, de fapt, mă favoare, te rog. Încearcă să găsești un alt bătrân nebun ca mine, care crede în ceva mai bun decât inucidere. Da, e un tip la spitalul lr un catolic convins, așa da. cred, ți-ar conveni. Da, da, cred că este omul care nu trebuie, bravo. Mine, am să caut adresa lui și am să-l chem. Da, mulțumesc, Paul. Sunt foarte mulțumit și cred că Halisand va fi la fel. Iertați, nu face nimic, tot cum ai plecam, am să răcaut să-l vă dați după masă Da, hai călbine, cu bine bol. m Mai căutat? Da, Harrison s-a hotărât să reclame ieșirea din spital Oh, nu, deși nu sunt surprinsă Travers se va duce să-l vadă Travers nu se schimbă hotărârea mm -hmm. Și-a luat un avocat și eu am să-l declar sub protecția articolului 26, nu am de ales. Este singurul mod în care poți să-l rezin aici. Și ești sigur că trebuie? Da, bineînțeles, n-am niciun fel de îndoială. E viața lui. Da, dar responsabilitatea este a mea. Numai că el e pus imposibilitatea de a lua hotărâre a lui. Este, este incapabil. Eu refuz să cred că un om cu o inteligență ca a lui, un om cu astfel de resurse intelectuale, poate să aleagă foarte calm sinuciderea. Dorința de a muri nu este în mod automat un semn de insanitate mentală. Un om poate dori să moară din motive perfect sănătoase. Da, Clara, da. Dar un medic nu poate accepta alegerea morții ca soluție Un medic este obligat să aleagă viața Când mi se aduce un pacient nu pot să mă gândesc dacă merită sau nu să-i salvez viața Nu am timp de argumente pro și contra Mă apuc de lucru și fac tot ce pot ca să-i salvez viața Eu sunt medic, nu judecător Te rog să mă ierți că-ți spun asta, dar eu cred că acum în cazul ăsta te comporți ca un judecător Eu sunt cel care răspunde aici Și am să spun ceva ca să nu fie nici o între noi Harrison este acum stabilizat fizic, nu există niciun motiv ca să moară Dacă ar muri subit cumva, aș fi obligat să cer autopsia și să acționez în consecință Harrison este pacientul dumneavoastră, domnule doctor Bineînțeles, dacă, bineînțeles. da, bineînțeles, dar spui asta ca și cum l-ar aștepta o soartă mai rea decât moartea Poate că așa și este Chiar eu? Doctor Travers Ești psihiatru? Medic psihiatru? Da Pentru sau împotriva mea? Nu-ți plac doctorii Dumnezeu, îți plac pacienții? Unii? da Și mie îmi plac unii doctori. Atunci, ce-ai împotriva doctorilor? Vorbind în general, cred că este o profesiune care nu a aflat că nivelul de cunoștință al populației a crescut în mod dramatic Că magia neagră nu-și mai are rostul? Și că oamenii vor și pot să înțeleagă ce este răunire, și că unii dintre acești oameni pot hotără singuri asupra vieților lor. Oamenii au nevoie să fie informați și cred că dumneavoastră ești de acord că pacienții au nevoie de cunoștințe medicale pentru a lua o hotărâre bună. Dumnezeu, de exemplu, ce știi de neurologie, dermatologie, endocrinologie, urologie și oh, așa mai departe? Sunt clei. Și în măsura în care privește cazul meu, aș fi foarte recunoscător pentru orice informație care m-ar ajuta să iau hotărârea potrivită. Dar, hotărârea să fie a mea. Inteligența dumitale evidentă te defavorizează în cazul dumitale. Dumneata, ai resursele pe care un om neinteligent nu le are. Parcă e un joc de avață scoserea. Dacă ești destul de deștept și de sănătos la minte ca să dovedești că e cazul să te sinucizi, asta demonstrează că nu trebuie să mori. Ce spui dumneata, este o constrângere rațională foarte supărătoare. Dumneata, ai alte relații în afara spitalului, nu ești căsătorit, după cât știu. știu. Nu, slavă domnule. O prietenă? O locotnică, oarecum. Ia s-o să nu mai vină să mă vadă. Acum rău două săptămâni. Probabil că a fost foarte zrâncinată. Mai bine așa, decât un sacrificiu de o viață. Înseamnă că voia să, să rămână cu dumneata. Cu da, da. Ar fi făcut totul pentru asta, dar... Este tânără, sănătoasă. Dorea un copil, dar unul adevărat. Nu unul care să nu mai poată învăța în viața lui să meargă. I-am spus să se elibereze de sentimentul de vinovăție pe care l-ar avea dacă aș face ce dorește să facă. Este foarte generos din partea dumneavoastră. Ai doctor, ai Am făcut-o pentru mine. Mi-ar fi distrus stima pe care o am pentru mine. Și n-am vrut să devin un obiect prin care alții să-și exploateze tendințele lor masochiste, de a-și arăta mila. Sună ca mas. De problem. ce? De ce? Trebuie să mă consider fericit că Dumnezeu m-a ales să fiu paharul în care alți oameni să-și toarne mila lor? Și prin asta ei să se simtă mai bine? Și părinții dumitali? Oamenii cum se cade mai de jos. Locuiesc în Scoția. Cred că o v zdrobi pe mama. În ce privește pe tata, el este un om tare, un om dintr-o bucată... Pe de altă parte nu poate gândi decât cu mâinile. Stătea aici, complet dezorientat și pierdut. Mama la fel și înțelegea. Ea știa ce suferință e asta. Au fost aici acum o săptămână. Am scăpat de tata pentru un moment și... I-am spus, mamei, ce vreau să fac. S-a uitat la mine un minut, avea lacrimi în ochi și a spus... De, ta e viața ta Nu-ți face griji pentru tata am să îl fac eu să treacă cu bine și prin asta Dar tu? Eu? Ce? Mi-a spus Crezi că viața e așa de prețioasă pentru mine Că mi-e frică să mor? Mă bucură gândul că sunt fiul mamei mele Da, bine O să trebuiască să mai vedem Ce anume, că nu te-ai lămurit? Va trebui să mai fac niște teste. Ce teste? Ce teste? care are dracului de teste. Pot să spun cu siguranță că viața mea s-a terminat. Foarte furios. Bineînțeles că sunt furios. Adică nu nu sunt. Ba da, sunt. Dar încerc să mă stăpânesc pentru că al mintea ai să scrii despre mine că sunt un maniac într-o fază depresivă, un, un ipohondru obsedat dintr-un ciclu demențial care. Nu, nu, nu, în mod sigur n-am să scriu asta, domnule Harrison. Nu vezi în ce cap am intrat. Cine poate dovedi că e sănătos, doctore? Dumneata poți să spui asta despre dumneata. Să vin să te mai văd. Nu, nu veni. Și nu mă mai vedea. Pentru că de fiecare dată am să mai enervez și mai tare și am să devin din ce în ce mai deprimat. Și poate chiar că îmi vei distruge mintea și judecata. Îmi pare rău te am supărat, domnule Harrison. Nu, nu, nu mai veni! Bună dimineața, soverșe. Bună dimineața, domnule Hill. E, colegul meu, avocatul Kershaw. Bună dimineața, domnule Kershaw. Bună dimineața, sora. Putem să vedem pe domnul Harrison? L-ați întrebat pe doctorul Emerson? Desigur, mai înainte de a veni la dumneavoastră, dacă doriți, puteți să vă întâmpinați. Nu, nu, nu, nu este necesar. Însă trebuie să vă întreb dacă pot sta cu domnul Harrison în timp ce dumneavoastră vorbiți cu dânsul. De ce? După cum știți, suntem foarte îngrijorați de starea mentală a domnului Harrison. Uh -huh. Vă cum știți, suntem foarte îngrijorați de starea mentală a domnului Harrison. Mm -hmm. A devenit foarte agitat și funcțiile sale respiratorii s-ar putea să nu fie în stare să suporte întrebări prea multe. Domnul dr. Emerson a ordonat ca de fiecare dată când domnul Harrison este supus unei asemenea încercări, cineva să asiste ca precauție. A, înțeleg. Sunt de acord. Foarte bine. Vă rog atunci. Vă rog să este chemată de urgență, astăzi... Bună dimineața, domnule Harrison. Bineața. Se l am adus pe domnul Kermsho. El este avocatul pledan care ne va susține, eu neavând acest drept, în fața instanței, pentru că sunt și avocatul asigurărilor. Îmi pare bine, domnule Kermsho. Psihiatrul nostru, domnul Bar l a examinat și el și este de acord să declară că domnul Harrison este sănătos. Mm -hmm. Minim să am și raportului să am și raportul lui înscris. El spune că înțelege eforturile pe care le face spitalul ca să salveze pacientul de el însuși, doar că acesta este sănătos și că știe exact ce face și de ce face aceasta. Și spune că spitalul îl deține aici pe baza articolului 26. Da, dar m-au chemat la telefon azi dimineață. Au chemat un medic psihiatru de la lr care l-a contrasemnat pe Emerson. Hmm, deștepți. Știi că nu mai există un caz precedent ca ăsta? Uh, medicul Domnitale Harrison a insistat ca sora șefă să rămână cu noi ca să aibă grijă să nu devii prea excitat. O, oh, sora, știi foarte bine că prezența Domnitale mai excită teribil. Poate că e din cauza shortului alb și al albaștri. Un amestec perfect de mamă și amantă care mă face să văd roșu înaintea ochilor. Parcă ar fi de la britanic. Un moment, Harrison, să vă iau punții. E bine. Și așa, domnule avocat, chiar Care este părerea dumneavoastră? Dacă dumneavoastră reușești ce ți-ai propus, vei muri într-o săptămână. Știu. Sunt informat că fără un cateter, substanțele toxice din circuitul dumneavoastră sanguin se vor dezvolta și încet, încet vei fi otrăvit de propriul dumneavoastră sânge. Îmi pare rău că nu pot lua notițe după cursul dumneavoastră. Trebuie să mă asigur că ești conștient de ceea ce faci. Îmi dau seama. Și? Nu ai nici doială, nici cea mai mică rezervă? Absolut niciuna. Atunci să examinăm posibilitățile. Dumnezeu, ești internat aici, pe baza legii sănătății mentale, articolul 26, care le dă dreptul să te țină aici și să se aplice tratamentul pe care îl considere necesar. Conform legii, putem face apel la un tribunal. Și asta cât poate dura? În jur de una. Toamne, Dumnezeule, într-un an nebunesc! Și asta este procedura legală. Dar nu mai pot sta așa încă un an, nu mai pot! Am putea încerca prin habeas corpus. Da, asta depinde dacă putem găsi pe cineva. Habeas corpus? Ce mai ești asta? Asta pare că e ceva în legătură cu criminali, sau...? Da, da, da. De obicei așa este. E o lege veche, tocmai din 1679. Pe scurt, ea spune că e împotriva legii să privezi pe cineva de libertate fără un motiv legal. Dacă cineva este privat în felul acesta, el sau un prieten poate să introducă o acțiune și să-l citeze pe baza lui habeas corpus, care este formula latină pentru a avea corpul. Este exact cazul meu. Cel care execută deținerea trebuie să prezinte persoana în fața judecătorului. Și dacă nu poate prezenta un motiv suficient de valabil pentru faptul că îl dețin, atunci judecătorul poate decide că el trebuie eliberat să fie ceva care o să ia tot atâta timp cât și tribunalul de care vorbești. Nu, nu, nu! Habeas Corpus este una din puținele proceduri legale care este foarte rapidă. Putem să ne adresăm oricărui judecător, oricând, chiar și când tribunalele sunt închise. Și el apreciază, dacă este cazul, de la o zi la alta. De obicei... Dacă poți găsi un judecător care să accepte asta... De ce n-ar face-o? Habeas Corpus este o procedură foarte rară, din ce în ce mai rară. Și va trebui să merg la judecător în nu, nu, nu, nu, nu cred. Audierea poate avea loc în ședință sau în cabinetul judecătorului, după cum am spus. Dar cel mai bun lucru de făcut în acest caz este ca domnul Hill și cu mine să găsim un judecător, să introducem acțiunea, iar după aceea să mă întâlnesc cu avocatul spitalului și să ne prezentăm împreună la judecător pentru a-l ruga ca ședința respectivă să aibă loc aici. În salonul ăsta de spital? Cred că judecătorul va fi de acord și că se poate face în câteva zile. Eu vă mulțumesc. O să fiu un caz neobișnuit pentru dumneata, să pledezi pentru moartea clientului. Am să fiu sincer cu dumneata. E un caz pe care sper să-l pierd. Dacă se întâmplă asta, pentru mine e o condamnare pe viață. Bine, bine, bine. O să vedem. La revedere, domnule Harrison. La revedere. Bună dimineața, domnule Harrison! Bună dimineața, sora. Azi avem niște vizite importante. Da, într-adevăr. Ai să fii de față? Nu. Mă simt cum prost față de dumneata. Ca un trădător. Fiecare din noi face ce are de făcut. Asta așa e. Dar nu fiecare dintre noi face asta la fel de bine ca dumneata soară. Îți mulțumesc pentru toate. Și eu vă mulțumesc. Bună dimineața, sora. Că ziua, doamna doctor? Și... Și... Mi-e teamă că am turburat-o N-ar fi trebuit să o faci Este o soră excepțională Asta i-am și spus ah, Înțeleg Am impresia că este pentru prima oară Că cineva o impresionează Cum te simți? Foarte bine Și ai de gând să mergi mai departe? Bineînțeles Știi, nu mi s-a dat nicio tabletă. Nici ieri, nici azi. Nu. Mulțumesc. Mulțumește judecătorului, el a hotărât asta. Aha. Bună dimineața, domnule Harisa. Bună domnule doctor. Totul în regulă? Da, avem tot timpul. Eu vreau să merg până la capăt. În afară de cazul că dumneata mă eliberezi. Nu, no, mi-e teamă că nu am să pot face asta. Judecătorul și avocatul sunt alături în conferință. M-am gândit să-i las și să vin să vă cum te simți. Domnul Dr. Scott, da. am da. aranjat ca martorii să aștepte în biroul soarei șefe. Da. Cum și eu sunt martor, am să-ți fiu recunoscător dacă ai să rămâi aici lângă domnul Harrison. Bineînțeles, cu plăcere. Nu vreau să mă întâlnesc cu judecătorul mai devreme decât trebuie. Eu îți urez noroc, domnule Harrison, așa încât să putem avea grijă de dumneata și să continuăm tratamentul. Vă mulțumesc pentru bunele dumneavoastră urări. Dacă nu te-aș fi cunoscut pe dumneata, aș zice că el este omul cel mai încăpățânat pe care l-am întâlnit vreodată. Bună dimineața, domnule doctor. Bună dimineața, domnule Hieva. Aș vrea să vă spun că de rău îmi pare că împrejurările v-au silit să ajungeți într-o situație atât de dezagreabilă. A, bine, încă nu s-a terminat. Îmi păstrez încă încrederea că legea nu poate fi atât de ridicolă încât să mă oblige să privesc cum un pacient al meu moare fără să fie inevitabil. Și eu îmi păstrez aceeași încredere că legea... Nu poate fi atât de ridicolă încât să-i atribuie cuiva o putere arbitrară. Puterea mea nu este arbitrară. Am dobândit-o prin învățătură și experiență și de altfel este supusă legilor naturii. Și legilor statului. Dacă statul este atât de nebun încât să-și închipăie că este competent să judeci o părere strict profesională. Totdeauna am făcut asta. Jumătate din cazurile civile de pe roluri se-i vezi din cauza că cineva, peva. Atacă o părere strict profesională Eu nu cunosc alte profesioni, dar știu că a mea, medicina Este foarte serios amenințată din cauza intervenției legii Pacienții au devenit atât de litigioși Încât medicii vor fi încurânt speriați Și nu vor mai emite nicio părere Sau nu vor mai decide în niciun fel Atunci vor fi inculpați pentru neglijență Om, Nu se va câștiga nimic Fiecare va câștiga Dumnezeu nu ți-ar place să te afli fără putere În mâinile unui avocat sau unui birocrat Mie nu mi-ar place să mă aflu fără putere în mâinile unui medic. <laughs> Dumneata, mă consider pe mine un, un fel de diavol. Nu, no, nu, no. în mod sigur. Eu nu mă îndoiesc de buna dumneitale credință, dar cu toate acestea nu vreau să situez pe nimeni deasupra legii. Nu vreau să fiu deasupra legii. Vreau numai să fiu sub o lege care ține seama de o părere profesională. Sunt sigur că așa va fi, domnule doctor. Problema este a cui părere este profesională. Vom vedea, domnule avocat. Bună dimineața, domnule președinte. Dăm voie să-ți pe domnul Liden, avocatul care reprezintă spitalul. Îmi pare bine. Și mie numai puțin. Vă rog să luați loc pe scaun. Ah. Da, Iată că vine și judecătorul. Domnul judecător Milhouse. Domnul Kenneth Harrison. Da, domnule judecător. Da. Această audiere este o procedură excepțională care aș vrea să dureze cât mai puțin posibil. Domneavoastră sunteți, dacă nu mă înșel, doamna Dr. Scott. Da, domnule judecător. V-aș rămâne recunoscător, doamna doctor, dacă dumneavoastră ne-ați asista cu rugămintea de a întrerupe oricând ședința în cazul când ar fi necesar. Da, da, da, da, domnule. Ba. Da. După ce m-am consultat cu domnul Ken Show și cu domnul Hill, avocații domnului Harrison, am decis să procedem în felul următor. Voi asculta o depoziție a domnului Emerson, a domnului dr. Emerson, privind faptul că el crede că domnul Harrison este reținut aici în mod legal și o depoziție a domnului dr. Richard Barr în sprijinul cererii domnului Harrison. Am hotărât să nu supunem pe domnul Harrison la o examinare și o contraexaminare. Dar eu... Un moment, domnule Harrison. Dacă așa cum se pare va rămâne vreo îndoială cu privire la soluționarea chestiunii principale, îl voi audia pe domnul Harrison eu personal. Doamne, doctor Scott, da. sunteți atât de bună să-l rugați pe domnul doctor Emerson să vină înăuntru? Da, domnule judecător. Vreți să intrați, domnule doctor? Da. Domnule doctor Emerson, vă rog să depuneți jurământul. O știți, nu? Jur că mărturia pe care o voi depune va fi adevărul, întregul adevăr și nimic altceva decât adevărul. Domnule Eden, da. în calitate de reprezentant al spitalului. Vă rog, puneți dumneavoastră întrebările. Da, mulțumesc. Sunteți doctorul Michael Emerson. Da. da. Care este calitatea dumneavoastră aici, în acest spital? Sunt medic specialist și conduc clinica chirurgicală recuperatorie a cazurilor foarte grave. Domnule doctor, fiți bun și relatați-ne pe scurt tratamentul pe care l-ați aplicat pacientului dumneavoastră. E... Domnul Harrison a fost adus aici în după amiaza zilei de 9 octombrie anul trecut ca un caz de urgență în urma unui accident rutier. Suferea de fracturi la tibia dreaptă și cea stângă, fractura femurului stâng, fractura osului pervian, fractura a patru coaste, dintre care una a perforat plămânul și a dislocat, și a dislocat patru vertebre care au fracturat coloana vertebrală. Era foarte tumefiat și prezenta multe răni minore. Era complet inconștient și a rămas în această stare timp de 30 de ore. Ca rezultat al tratamentului, toate oasele fracturate și țesuturile afectate au fost refăcute cu excepția secționării coloanei vertebrale. Și aceasta, împreună cu o traumă mentală, sunt tot ce a rămas din leziunile inițiale. Credeți că în viitor se va putea obține o ameliorare a stării coloanei vertebrale? În starea actuală a cunoștințelor medicale, cred că nu. Și trauma mentală de care vorbeați? Nu se poate reza corpul în măsura în care s-a întâmplat domnule Harrison fără ca starea mentală să nu fie afectată. Este ceva obișnuit ca în asemenea cazuri să intervină o depresiune și tendința de a lua hotărâri eronate se manifestă lung de zile și chiar ani de zile. Și după părerea dumneavoastră, Domnul Harrison suferă de o asemenea depresiune? Da. da. Vă mulțumesc, domnule doctor. Aveți cuvântul, domnule Kenshaw. Mulțumesc, domnule judecător. Domnule doctor Emerson, există vreun mijloc obiectiv prin care ați putea să ne demonstrați existența acestei traume, cum ar fi, de exemplu, rezultatele unor teste sau orice fel de măsurători pe care ați putea să ni le arătați? Nu. Atunci, cum distingeți dumneavoastră între un sindrom medical și o depresiune sănătoasă, chiar justificată? Printr-o experiență medicală de 30 de ani, ca medic care a avut de-a face cu ambele tipuri de. Nu mai am întrebări, domnule judecător. Da. Dumneavoastră, domnule Idin, aveți ceva de obiectat? A, nu, nu, domnule judecător. Bun. Mulțumesc, domnule doctor Emerson. Da. Puteți da. să vă retrageți. Da. Vreți să-l rugați pe domnul doctor Barr să vină? Da. E rândul lui da? Domnul doctor Barr. Domnule doctor Barr, vă rog să depuneți jurământul. Jur că mărturia pe care o voi depune va fi adevărul, întregul adevăr și nimic altceva decât adevărul. E, domnule Kenshaw, te rog. Sunteți domnul doctor Richard Barr? Da. Care este calitatea dumneavoastră? Sunt medic specialist la spitalul Norwood Park. Acesta este un spital specializat în boli mentale. Da. Deci, probabil că dumneavoastră întâlniți un mare număr de pacienți suferind de boli depresive. Din păcate, da. L-ați examinat pe domnul Harrison? Da, desigur. Ați putea spune că suferă de o asemenea boală? Nu, n-aș putea. Sunteți foarte sigur, domnule doctor? Da, sunt. Curtea a ascultat o depoziție care susține că domnul Harrison este într-o stare de depresiune. Dumneavoastră contrazice acest lucru? Nu, dar depresiunea nu este în mod necesar o boală. Depresiunea domnului Harrison este reactivă, nu esențială. Asta vrea să spune spună că el reacționează într-un mod perfect rațional la o situație foarte gravă. Vă mulțumesc, domnule doctor. Domnule Eden, da. aveți întrebări? Da. Uh, domnule doctor Barr, există un mijloc obiectiv care ar putea produce o probă că domnul Harrison este capabil? Sunt simptome clinice ale de depresiunii inițiale, bineînțeles anumite somnuri agitate, pierderea postei de mâncare, oboseala, dar și acestea, chiar dacă ar de exista, ar fi mascate de starea fizică. Și atunci, cum putem fi siguri că aici avem în fapt... Doar o depresiune reactivă. Doar prin experiență, bineînțeles. Și realizând când am stat de vorba cu domnul Harrison, că are o minte remarcabil de incisivă și că este perfect capabil să înțeleagă situația lui și să decidă ce trebuie să facă în legătură cu aceasta. Un ultim lucru, domnule doctor. Credeți că domnul Harrison a luat o hotărâre justă? Asta are vreo importanță, domnule judecător? După tot ce s-a spus... Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no. nu cred. Aș dori să răspund totuși. Vă rog. Eu cred că a luat o hotărâre greșită. Îmi pare rău. Nu mai am întrebări, domnule judecător. Dumneavoastră, domnule Kenșo. Nu vă mulțumesc, domnule judecător. Da. Asta e tot, domnule doctor Bare. Domnule Harrison, crezi că poți să răspuns la câteva întrebări? Bineînțeles. Mulțumesc. Sunteți prea buni. Nu, nu. deloc. Da, nu, așa este. Aș fi preferat un judecător care să mă condamne la moarte. Ha, ha, ha. Da. Nu mai sunt asemenea judecători. Atunci, societatea a devenit mai sensibilă și mai umană? Da, se poate spune și așa. Eu aș vrea să pot spune asta. Ai dori să depui și dumneata de jurământul? Jur da. să spun adevărul, întregul adevăr și nimic altceva decât adevărul. Medicul specialist de aici, domnul dr. Emerson, a depus în sensul că dumneata nu ești capabil să iei o decizie rațională. Greșește. Atunci de ce crezi că a ajuns la asemenea părere? Este un medic bun și nu vrea să lasă să moară un pacient atâta timp cât îl mai poate ajuta. El crede că dumneata suferă de o depresiune acută. Și ce e de mirare? Sunt complet paralizat. Aș fi bolnav mental dacă n-aș fi într-o stare de depresiune. Da, da, e o mare diferență între a fi nefericit și a fi deprimat în sensul medical Cred că psihiatrul meu, domnul dr. Barr, a răspuns la această problemă Este însă sigur că a dorit să mor, este o dovadă că deprimarea a depășit starea de nefericire Și a ajuns undeva în domeniul medical Eu nu doresc să mor Păi atunci de ce toată discuția asta? Dar nici nu doresc să trăiesc cu orice preț Bineînțeles că vreau să trăiesc, dar în ceea ce mă privește am și murit. Nu fac altceva decât să-i rog pe medici să recunoască acest fapt. Nu pot să accept ideea că situația mea este viață în sensul ei real. Da, legal ești viață? Cred că pot să contest și asta. Cum? Orice definiție logică a vieții trebuie să includă ideea că ea trebuie să se susțină singură. Mi se pare că mai întâi ceva din ziare, când a avut loc... Controversa aceea în jurul transplantului de inimă În legătură cu faptul dacă e bine să îi se grefeze cuiva o inimă Dacă asta cere o atenție continuă asupra aparatelor Astfel încât să o păstreze în viață Și în cazul acela ar trebui să nu fie deloc o activitate cerebrală Ori creierul dumitale lucrează Asta cu siguranță Da, e, da și este sănătos Tocmai asupra acestei chestiuni trebuie să hotără Domnul judecător, eu nu cer nimănui să mă ucidă Eu cer numai să mi se da voie să părăsesc spitalul. Să știi că asta înseamnă același lucru. Atunci, asta confirmă punctul meu de vedere. Nu atât faptul că eu îmi voi petrece tot restul vieții mele în spital. Dar când în timp ce eu sunt aici, totul este angrenat numai ca să-mi țină creierul activ, fără o posibilitate reală ca el să fie în stare să execute ceva. Atâta cât îmi pot da eu seama, este un act de cruzime deliberată. În mod sigur ar fi mai crud dacă societatea ar lăsa oamenii să moară Când ea poate cu un oarecare efort să-i păstreze în viață Nu mai crud, ci la fel de crud Atunci de ce ar trebui ca spitalul să te lase să mori dacă este la fel de crud? Cruzimea nu constă în a-i interzice cuiva să moară Sau a-i permite să moară Ea constă în faptul că posibilitatea de alegere îi este interzisă celui în cauze Dar un om care este atât de disperat, de deprimat Nu este capabil să facă o alegere logică După cum ați spus, domnul judecător Asta este chestiunea care trebuie hotărâtă Bine Te rog să-mi spui De ce crezi că hotărârea de a muri Este o alegere rațională? Este o problemă de demnitate Uitați-vă la mine Nu pot face nimic Nici chiar funcțiunile primitive de bază nu pot nici să urinez Am un cateter permanent atașat de mine La fiecare două-trei zile mărântaile mele sunt spălate La fiecare câteva ore Surorile trebuie să mă întoarcă în pat Ca să nu putrezesc de atâta ședere nemișcată. Numai creierul îmi funcționează intact Dar și asta este inutil. Pentru că nu pot să acționez în conformitate cu concluziile lui Audiența asta o dovedește Vă rog să mă ascultați no, ascult. Domnul judecător Am decis să recunosc situația că În fapt mort. Și că efortul persistent al spitalului de a menține această umbră de viață este o, o, o lipsă de demnitate. Și este inuman. Da, nu ești de acord cu faptul că mulți oameni cu handicapuri fizice îngrozitoare le-au depășit și au reușit să trăiască în mod creativ o viață demnă. da, da sunt. Dar demnitatea a început prin faptul că ei au ales. Dacă eu aș alege să trăiesc, societatea ar fi îngrozitoare dacă m-ar ucide. Dacă eu aleg moartea, societatea este îngrozitoare dacă mă ține în viață. Nu pot accepta ideea că societatea este nedemnă când își dedică resursele pentru a menține pe cineva în viață. Din contră, asta o înalță. Nu este nedemnă dacă un om Vrea să rămână în viață, dar trebuie să afirm din nou că demnitatea începe cu alegerea pe care o face el. Fără aceasta este degradantă, pentru că tehnologia a început să depășească voința umană. Eu nu vreau să fiu o realizare medicală. Sunt mult mai mult decât altă. Sunt mult mai mult. Bine, am terminat. Nu mai am întrebat. Este un caz cu totul deosebit. Înainte de a judeca și de a hotărî, doresc să afirm că eu sunt convins că părțile au acționat de bună credință. Propun să reținem acest lucru. Asupra chestiunii principale, legea este foarte limpede. O hotărâre deliberată de a te angaja într-o acțiune care duce inevitabil la moarte. Nu este ipso facto dovadă unei insanități mentale. Dacă ar fi așa, societatea ar trebui să răsplătească pe mulți, nu cu onoruri postume pentru eroism, ci cu o mormântare dezonorantă. Pe de altă parte, trebuie să avem clar în minte că domnul Harrison a suferit leziuni fizice extrem de grave și că este posibil ca judecata lui să fie afectat care judecător a întâlnit în cariera sa oameni care au fost nesănătoși mental atunci când au făptuit un act și care apar în box acuzării foarte rațional. Trebuie în acest caz să fim foarte atenți și să nu permitem inteligenței și spiritului evident al domnului Harrison să ne facă să nu vedem faptul că el ar putea suferi de o boală depresivă. Aici avem de înfruntat situația grea în care ne pun de pozițiile contradictorii. Trebuie să avem în minte că oricât am simpatizat cu domnul Harrison în argumentarea sa convingătoare de i se îngădui să moară, legea ne ordonă să o ignorăm dacă este produs unei minți turburate sau într-o stare clinică de depresie. Da, da, peste toate acestea, convingerea mea este că domnul Harrison este un om brav și cu o judecată rece și că este în completă stăpânire a facultăților sale mentale Și de aceea trebuie să dispunem eliberarea lui. Eh, ai găsit un judecător care încă mai condamnă la moarte. Nu cred asta, domnule judecător. Vă mulțumesc. Vă rog să-l chemați pe domnul doctor Emerson. Domnule doctor. Da. Da, judecător. Îmi pare rău, dar trebuie să-i pacientul. Nu înțeleg. Îmi pare rău. Nu înțeleg ce simți. Dacă voi avea vreodată un accident de mașină, sper să fie pe aproape și să ajungă aici la dumneavoastră. Eu vă mulțumesc încă o dată. Bună ziua! <coughs> Unde vrei să fii dus? Am să iau o cameră undeva. Nu e nu, nu nevoie. Nu începe iar, domnule doctor. Nu. Vom opri tratamentul, vom desface legăturile, vom opri alimentarea, dacă vrei. Vei fi inconștient în trei zile, mort, în cel mult șase. Și nu va fi nicio înviere în ultima clipă, nu, numai cu aprobarea de expres expresă. Ești foarte amabil. Și, într-adevăr, un om foarte încăpățânat. Nu, nu-mi nu voi schimba gândul Dar aș vrea să rămân aici De ce faci toate astea pentru mine? Foarte simplu, poate te răzgândești Ascultat? A cui e viața asta în definitiv? De Brian Clerk. Traducere și adaptare radiofonică de Dorindron. Redactor Marina Spalas. Distribuția a fost următoarea. Ken Harrison, Adrian Pinta. Dr. Emerson, Victor Rebenjuc Judecătorul George Constantin. Dr. Scott, Irina Mazanitis. Avocatul Hil, Constantin Dinulescu. Doamna Boyle, Simona Bondoc. Avocatul Ken Show, Alfred Demetriu. Sora șefă, Iarina Demian. Dr. Trevers, Gheorghe Cozorici. Dr. Bar, Silviu Stănculescu. Kei, Ana Ciontea. Iden, Matei Gheorghiu. În alte roluri, Violeta Berbiuc și Gheorghe Pupulete. Asistența tehnică, Florica Dănescu și Viorica Liche. Regia de studio, Mihai Barta. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Cristian Muntean.